Den nya världsmästaren i Tungviks boxning Johansson är ju professionell och kan därför enligt statuterna inte få Svenska Dagbladets guldmedalj för årets idrottspragd. Nu belönas istället Örgrytes och fotbollslandslagets Agnes Simonsson för sina två mål mot England på Wemble Stadium. och Smith, men du måste spela den ut över och du sändskt inkast i höjd med den engelska strafflinjen. Philip som ska göra det. Det blir kort förmodligen till Tilberg, ja Tilberg och Tilberg tillbaka var meningen men då missar Tilberg, den går till till Holiday vänster som hjälper till i försvaret i Han skjuter bollen där till Filip Bengtson som gjort av Földe och Filip till Simonsson och Simonsson viker den bakåt till Börjesson och Börjesson bakåt till sin tur men då går den till Charlton. Charlton bakåt och ger en extra chans till Filip Bengtson. Filip med straffen igen, stapplar igen. Vi sig förbi halven en fin passning inåt är och den går till Simonsson som Simonsson Mål! Fint mål. En briljant inlägg av Filip en lika briljant nick av Simonsson i mål i det tomma målet. Han stod lite mellan två engelska försvarare och möttes dessutom av den utrusande engelska målvakten. Ställningen är 1-1 på Wembley Stadium emellan Sverige och England. Arling får den mellan benen och Axbom bakom, så spelar till Axbom framåt, nu till Tobin, Tobin i mitten på banan, attackeras med en gång, trampar på bollen, kommer i balans, spelar den fram, i alla fall till Börjesson, Börjesson till Simonsson, Simonsson tillbaka till Börjesson, strax upp i luckan, där Böjson är fri, nej, får den på klacken, bakom sig, Simonsson, springer upp i luckan får den istället, och där står Börjesson offside, Simonsson spelar sig bakom två gånger, skjuter den i mål! Det skruv inåt som går bakom den engelska målvakten. Enkelt, lekfullt, mycketligang. Sverige leder på Wembley med två mål mot ett. Det var ett fint mål. Ett lysande mål av eh, volkonsnären Simonsson. Sverige vinner med 3-2 och blir därmed det andra laget från kontinenten efter Ungern som efter andra världskriget besegrar engelsmännen på deras hemmaplan. För en annan grabb, den 26-årige medeldistanslöparen Dan Wern, är 1959 också ett bra år. Han sätter två världsekord på 1000 meter, det andra på Tingvalla i Karlstad med tiden 2.17.6. Årets Vasalopp vinner Synne Larsson från Oxberg med segertiden 5.13.28. Och, och för första gången vinner en svensk en VM-tävling för reseförare, det är Joakim Jocke Bonjer som vinner Hollands Grand Prix.